despre nesuferita inteligență autor Constantin Noica Ați observat desigur ce repede hotărăsc unii oameni în ce privește strălucirea sau mediocritatea semenilor lor cu tare ei, dar e un prost tipul celălalt da, e nițel mai inteligent sau ceva mai rar ce inteligentă femeie cum fac ei să hotărască atât de sigur și atât de repede? În definitiv, inteligența e, până la un punct, ca frumusețea. O simplă dispoziție pe care cineva o poate avea necontenit, nici o vorbă, dar care e mai accentuată într-unele zile, mai împunătoare într-unele situații, mai cuceritoare cu privire la unele persoane. Femeile știu bine aceasta, și de aceea își regizează în frumusețea lor. El înțeleg foarte bine să li se spună ce frumoasă ești astăzi, dar car om inteligent nu s-ar supăra când i s-ar spune ce inteligent ești astăzi. Și cu toate acestea nu ar fi chiar atât de absurd și ofensator. Inteligența nu reușește de fiecare dată, pur și simplu, fiindcă ea nu e o reacțiune automată, ci o facultate de a cărei prezență în sunul unei persoane nu te încredințezi decât după multă observație. Inteligent nu e cel care reușește odată, de două ori, de trei ori, căci s-ar putea să reușească printr-un material de împrumut. Inteligent e altul de nenumărate ori. Mediocru odată, mediocru a doua oară, și totuși nou, personal, dacă stai să-i totalizezi reacțiunea. De aceea, ca să poți spune despre un om că e inteligent, de câte ori nu trebuie să te fi plictisit, decepționat, indispus el. Omul inteligent e cu atât mai plicticos, cu cât are o ciudată caracteristică. Vrea întotdeauna să facă legături. El nu-și acordă libertatea să sară de la una la alta, ci o bună parte din inteligență își o cheltuiește tocmai în a racorda ceea ce a spus cu ceea ce vrea să spună, astfel încât totul conversației să fie ceva armonios. Ca și cum numai de armonie și echilibru ar avea nevoie oamenii. Am învățat întotdeauna ceva mai mult de la oamenii proști decât de la cei inteligenți. Prostul e mai proaspăt, mai lipsit de prejudecăți, mai surprinzător. El sare de la una la alta și are ce replica și pentru o întrebare și pentru alta. Va fi, poate, inteligentul mai personal, dar e mai obositor, mai greoi. Caută să-ți înțeleagă întrebare. șovă Te mai descoase odată? Și până la urmă exclamă Blajin. De, știu eu. Prostul știe întotdeauna, asta e marea lui superioritate. Chiar dacă nu știa el, au știut-o alții, iar el are memorie. Vorbele de spirit, marile adevăruri, fleacurile esențiale care fac viața unei societăți, prostul le transmite și întreține. Din zece oameni inteligenți, unul singur e de folos. În schimb, toți proștii sunt făcători de bine, ferice de societatea care i are. Lectura Moia Martin